Allahu meltub binaf ima džarad bih ilma kladir i neke te alama kata uqadir. Hvala dragom gospodaru na njegovim neizmijenim blagodatima. Molimo ga da nas počasti da budemo od zahvalnih robova njegovi, da time čuvamo sve ono što nam je gospodar darivao. Salavat selam njegovome posljednjem poslaniku i mideniku Muhammedu s.a.w. časnoj vrloj porodci plemenitima zhabima, molimo gospodara da nas ne trepusti same sebi nikoliko koliko treptaja oka da on ona ma vodi brigu onako kako vodi brigu o svojim ishranim i častitim Amin, ahminerham dana. Draga braće i sestre, mi se dalje družimo sa hadisima Rasulullaha sallallahu alayhi ve sellem koji nam je zabilježio Imam Buhari u svojoj hadiskoj zbirci. I inače kada kažemo hadis i kada kažemo hadis Rasulullaha sallallahu alayhi ve mislimo na sve ono čime nas je Boži i poslanik, s.a.v. odgaja i ako je Kur'ana jeste u istinu najveća muđiza Resulullaha s.a.v. koja je nadvremenska dakle nadilazi vrijeme i prostor onda je odgoj Resulullaha s.a.v. muđiza i čudo koje nadilazi i prožima sva vremena jer zamislite šesto sedmo stoljeće po Gregorijanskom kalendaru, zamislite svu surovost Arabije koju dolazi Rasulullah s.a.w. Uvijek to spomenim i hoću da opet i vama to podcrtam. Mislim da sigurno dvije, tri godine nisam spomenuo u Tavačkom mešćidu to. Kada su otac sin razgovarali o tome kako je bilo prije dolazka Muhameda s.a.w. Otac je živio u periodu prije poslanstva Muhameda s.a.w. a sin je bio rođen, Allah ga je počastio da živi svjesno samo onaj period nakon što je Islam ojačan i učvršćen preko posljednjeg vođe i poslanika. Pa kaže sin babi, babo, kako je bilo prije dolazka od Allah, s.a.v. Tada je babo ispričao svome sinu onu tu priču da je imao žensku djete, pa kada je ono stasalo dvije, tri godine, babo bi uzeo za ruku, rekao bi majci, svojoj supruzi, da lijepo budstvo djete kako I onda bi to djete, otac rođeni, otac za ruku uzeo, odveo u dolinu nedaleko od Mekije i u jednom pjesku koji je bio poznat, jedna dolina, ukopo bi to, to živo žensko odjeta. Kaže ovaj babo, kaže toliko mi je bilo žao i plaće, suze su mu očima, kaže ja je bacam u rupu, a ona prije nego što ću baciti čisti mene jer me je pjesak bio uprljio dok sam kopao rupu da zamisli tu sredinu, zamisli taj ambijent. Jedan od njih kaže bilo je ljudi koji su primili islam, ashaba Rasulullah koji su prije poslanstva Muhammeda znali ubiti sedmer, osmer, osmer o svoje ženske djeci. Dakle, kada evo Allah nas je počastio pa se družimo sa njegovim hadisima, družimo se sa njegovim odgojem. Imajte na umu da ništa ne znamo o Božijem poslaniku sallallahu alihi wa sallam doli toga koliko je on života spasio samo ženskih života koliko je majki, koliko je sestara koliko je nana, koliko je kćeri živo zahvaljujući Allahovom daru koji se zove Muhammed sallallahu i danas kada imamo najveće iskušenje sa kojim se mi moramo nositi, a to je da se Islam predstavlja u onoj slici u kojoj on zaistani izvodi se iz onog, onog okvira sa kojim je došao Boži poslanik, s.a.v. i iz onog okvira koji jeste, la jer onaj ko svjedoči da je Allah jedan, svjedoči da je On jedini stvorti, i svjedoči da sve što je na nebesima i na zemlji, da su Allahova stvoreni. I mogu jedino prema ljudima se odnositi onako kako je, kako je gospodar zadokon. I zbog toga uvijek kažem da onaj ko želi istinski razumijeti vjeru, neka zna da su jedina vrata, kroz koja mora proći i na ta vrata mora kucati i moliti Allah za lešanuhu da ga pusti da uđe na ta vrata, su vrata ličnosti Rasulullah s.a. Kada tražiš bilo koga drugoga, znaj da niko nije nadeređi Rasulullah s.a. On je sačuvan od svakoga grija, svi njegovi postupci, svi njegovi, sve njegove riječi, sve smjernice koje je on dao. Vjeruj, na ovome svijetu ćete učiniti sretnijima ko Bog da, a na budućem spaši. To je prvo što sam htio sa vama jer Sultanan je proučio suru od duha I na kraju te sure vi znate fa'amma al-yatima fala taqhar ka jayyatin nemoy nemoy o kaharit. Taqhar to doslovno mi kažemo kahar. Nemoj ražalostiti jetima. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Ayunai kuprosi. Njegova stvar. Znate da onaj ko prosi, kaže da Rasulullah sellem, ko bude prosio I stalno pitao ljude da mu daj mi ovo, daj mi ono. Pa čak i kad roditelja svoje pitaš. Umjesto da sazrijevaš i da radiš za svoj život. Kaže Resul, ako bude non stop pitao ljude i molio za svoje potrebe. Doći će na sudnjem danu. Neće, kaže, ni jedne, ni jednog deliča mesa na svom licu imati. Samo će kostur doći na sudnjem danu. Jer je molio od koga? Molio od ljudi. Znači kazna prije polaganja računa ćemo mu bit, da neće biti proživljen kako treba. Ovdje hoću da, još jednu vrlo bitnu stvar da, da sam vama podijelim. Sve ovo što se dešava, nama je, jedna je lijepa dova, kaže gospodaru, sačuvaj me od toga da ikome budem povuka. Učte tu do, ne da u Bog da budeš bilo kome je povuka, Da neko vidi na tebi, da si krenuo kud ne treba i da si upao u neku rupu i kaže... E, on mi kaže, ibre. ko naj što je, ja mislim da to Hafiz Čajlaković, ali neko je kaže... Ja sam kaže dobar, mene je, kaže roditelj navodi svoju djeca kak ne treba biti, kaže, ne ne koristi zato. Dakle, moliti gospodara da ne budemo da ne budemo ibret, odnosno da ne budemo jel pouka bilo komi. Hoću da se samama podsjetim prije nego što pročitamo današnji hadis na jedan značajan događaj u životu Božijeg poslanika sallallahu alajhi -al to je prije samoga poslanstva. U Mekki su ljudi znali varati ljude. Isto kao što danas imate situaciju kada hoćeš da nešto kupiš i prodaš obično oni koji su u čači znaju cijene, je tako? I obično će oni kupi po cijenama koje su bolje nego oni koji dođu sa strani. Znalo se dešavati u Mekid prije poslanstva Muhammeda wasalam, da su životi znali biti ugroženi. Napadnu na čovjeka, ubiju ga na bigajri haka. I onda je Resulullah kao mladić doživio poseban poziv i on možda u ovom je vremenu Najviše korespondira s onim što onaj ko slijedi Rasulullaha sallallahu alaihi sallam treba biti. Kaže, pozvali su me takozvanom hilful fuduri, savezništvu oni koji su vitezovi, koji su plemeniti. A cilj tog savezništva je bilo da zaštite ljude kad dođu. Razumiješ, došli su u može i neko ne do ovog da zaštite sve ljude, njihove živote, njihove imetke, njihovu čast, I zanimljivo je da je to funkcioniralo. Dakle, u Meki, kada bi neko od ljudi bio ugrožen, odma bi se njima obratio, ljudi bi se sakupili, rekli, mi štitimo, možda život, možda i metak. Mi branimo i život i metak. Nama je to zanimljivo. Period je prije poslanstva. A meni je jedna rečenca zanimljiva tu u svjetlu svega evo, što se dešava i što na neki način u vremenu kada su svi koncepti propali, samo je ostalo, evo, islam na neki način kao koncept, cjelovit koncept koji nije, nije konformistički, ne prilagođava se svakoj posudi. Pa može svašta, znaš, samo da Resulullah, sallallahu alaihi veselam, je za taj savez tih plemeni, tih ljudi, tih vitezova kazao kao poslanik, dakle, nakon što mu je objava došla, kaže, tako mi Allah da me opet pozoru da budem bio tog saveza, dakle, bez obzira s kim je. Za zaštite ljudi. Kaže ja bih se odazvao. Ja vas molim, razvijajte kod koceve tajdu. Ako svedočimo, hvala gospodaru svedočim. Ešhadu an la onda u našim srcima ne smije biti oholost. Ako svedočimo, ešhedu an muhammeden rasulullah, svedočimo da je poslanik Muhammed. Onda trebamo nastati i hoditi njegovom stazu. Onako kako je on radio i mi da radimo. On je naše ogledalo. Ogledamo se. Pa nekada ćemo i pogriješiti. Al hvala Allahu imamo. Ogledalo. Vratit ćemo se. Ispravit ćemo se. Ja bih vas zamolio. Bez obzira koje, kako je Hazreti Alija. Tu ću završiti ovaj uvod. Hazreti Alija je to govorio. Kaže spoznaj istinu. Značeš koje nosi. Spoznaj istinu. Značeš koje nosi. Nemoj kaže istinu kroz ljude spoznavati. Jer onda ćeš zalutat. Jer čovjek kad zaluta i ti sa njim zalutaš, jer ti on bio mjerilo istinu. I zato eto, možda u našem vremen posebno da skrenem pažnju na to. Zapamtite, imamo, alhamdulillah, ešhadu an la ilaha illallah kao smjer u životu. Dakle, u tom smjeru ide Međutim, na tom putu, na putu ešhadu an la ilaha illallah, znajte da se moramo ostvarivati u, u, ašhadu anna Muhammeda Rasulullah. Ostvarci u tom je da svjedočimo da je Muhammed poslanan. I onda dobiješ Voad Allahu allazina amanu wa amilu ssalihati li yastakhlifanahu fi al-ardh. Cenam Allah adat chobit miti mi, koji će. Hvala Allahu bit obrazac i model u koji će čita svi gledat kako se treba živjeti. Je danas je tako situacija. Svijet traži, svijet vapi za modelom koji je moral, za modelom koji je pravedan, za modelom koji ne pravi razliku između ljudi po rasi, za modelom koji ne pravi razliku po ljudi po njihovom položaju u društvu. Svijet vapi zatim, nema. Svi su obrazci pa Zašto? Zato što je materializacija odnosa toliko obuhvatila čovječanstvo da je zaista povratak tim iskonskim vrijednostima jedini način da se čovječanstvo spazi. Inače, sve se materializira. Završću time. Nedavno na jednoj od svjetskih televizija kažu, procjenjuju bogatstva zemalja. Znate kako? Procijene koliko vrijedi ljudski organ u je zem Na uzubilo. Koliko vrijede bubrezi srce. I onda procijenje, pošto zemlja ima 10, 20, 50 miliona stanovnika, kaže zemlja vrijedi u ljudskim resursima toliko. U tretiraju te kao komade niza. Ja volim gospodara da nam sačuvane od tih stramputih camina. Draga braće i sestre, da se sjetimo jednom dovom El-Fatiho i mama Buharići u hadijsku zbirku. Čitamo i ako nije problem, samo još malo, ako se možemo pomaći, da imamo još četvero-petero na vratima, da, da ne ostanu nam oni stovati. Ridaj ne la El-Fatiho. Došli smo do 43. poglavlja u sanivu imama Buhari konkretno u knjezi koja govori o namazu i vi znate da je posljednji vesijet posljednja oporuka Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam bila as-salā, as-salāu ama meleketa i manuku namaz, namaz, čuvajte i one koji vam je Allah povjeri, one koji su vašoj vlast. poglavlje nosi ime babu men da'ali to'a amin fil mesčid poglavlje kada se neko pozove da ide da jede ili na ručak dok je u džamiji. Vomen e džabe minhu i onaj ko se odazove tom poziv. Dakle, radi se o pozivu kada, evo, gospodar te počasti da si u džamiji, otmiješ dio svoga vremena da dođeš u džamiju, pa možda budješ između dva namaza, pošto su akšam i acija blizu, a možda je džamija topla, pa umjesto da budješ po nekakvim drugim mjestima, kažeš, hoć odlučio sam jedan dan u hefti između akšama i acije, ko da razmišlja. Amotić Begova džamija je to plotić, u neki čošak i malo o se. Malo razmišlati gdje se. Malo razmišlati kuda putuje. Malo razmišlati što kad se sutra zatvore vrata do Njaukazane. Dakle kad insan uđe u džamiju, jedina mu briga tada treba biti zadovoljstvo njegovoga gospodara. I uvijek je bito kada uđeš u džamiju da ono što je od dunjaluka ostaviš iza. Brige koje imaš spomeni u do. Međutim Ovaj, ovo pogled upravo govori o tome šta bi se smjelo raditi, a šta ne, konkretno kada je osoba u džani. 422. hadis hadesana Abdullah ibn Jusuf, ahberana Malikuna Nishak ibn Abdullah ennehu semiha enesen pon. Prenio nam je Abdullah ibn Jusuf od Malika ibn Enesa, znamen tog učenjaka i pravnika Medine, An Nishak ibn Abdillah, od Ishaaka sina Abdullahova, od Enesa. Ashab Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, je rekao, wa sallam da rekao Vojadtu an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fil masjid ma'hu nas Našao sam jedne prilike vjerovjesnika sallallahu alayhi wa sallam u džamii a oko njega i sa njim su bili ljudi Fa qumtu basan pa stao iz zadnji je, subhanallah jedan od ljudi kada je ušao u džamiju kaže nije mogao razpoznati koji je Rasulullah sallallahu I zato kada gledate nosite odjeću koju nose ljudi u običaju. Ne mojte se nikako isticati nad je od odsuneta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da nosite odjeću svoga prostora i svoga svoga vremena. Naravno dokle god je ta odjeća šerijatski dozvoljena. Insan ne smije nositi ono što je zabranjeno da se nosi. Ako su materijali zabranjeni na primjer ili ako se radi o zlatu onaj za muškarcе na primjer, tako? Dalje fa kumtu, fa kale li, tada mi je Rasulullah s.a.v. rekao, pogledao ga i rekao, a ar sela ke Ebu Talha, jel te, te poslao Ebu Talha? Jedan od domaćina u Medin. Mm -hmm. Kul tu naam, reče Hazreti Anas Malik, jeste, poslao me Ebu Talha. <laughs> fa li taam, Rasulullah s.a.v. upita, kaže, jel te poslao da nas pozoveš da jedem? Fa kum tu naam, upite, Hazreti Enes Ibn Malik rekao, jeste Božji poslaniće, zove vas da, da jedete. Nama ovo malo, subhanallah, možda vrijeme kad sam ja studirao, jedan od moja baba, sad je profesor, goro u Behranbegovoj medresu, mi smo znali po dva dana manje jedet kad nas jedan od profesora pozovi na ručak treći dante. Jer smo znali da će se dobro jest. <laughs> I onda kad mako, sad isto kod tu čokolada... <laughs> ranije kad je neko dadnije čokoladu nama su najdražiji bili oni koji su vazda neki bombona imali, topsu, ne, nekih jel? a sad dadneš djetet kao ga, a nije u parama, da je možda desno rako nagačio i zato su suhanallah vrijeme se mijenja i da boj da, da Allah dragi i dadne da nikada ne budemo ustani, da vidimo koliko ima i koliko smo imali kaže tada je Resulullah pa je rekao kaže komu ustanite Dakle, rekao svima koji su bili tu ajmo kod ovoga na ručak Ja <laughs> ne danas da čuvik anu dođe stoliko. Tentala <laughs> pa pa su krenuli, pa je krenuo Resulullah sallallahu alaihi wa sallam wa talaqtu baina aydihim kaje yasam ja krenuo baina aydihim to doslovno znači ispred ni kao da i vodi do kuće Abu Talher. Dakle ovo je hadis koji ima mnogo povuka, on je kratak, on je na primjer sažit jer Hanuma Ebu Talhi je pozvala Resulullah i još nekoliko ljudi, jer je toliko hrane je bilo, da je Resulullah pozvao i drugi. I hvala gospodaru, oni su svijeli, to je bereket Resulullah, jer im je on davao svojom rukom od tog obroka koji je pripremljen za nekoliko, mogli su se svi hvala Bogu naisti. Međutim, ovdje prvu koruku koju trebamo znati, nije sve što se tiče Dunjaluka, ako se spomeni u džami, sma, je na neki način neprimjereno pozvati nekoga i kad je u džami da ode s tobom da jede, dozvole. Jer vidite da je Resulullah sallallahu alaihi wasallam pozvan u džami da ode na na jelo, dakle, znate da nema dražijih i ljepših mjesta i u konačnici mjesta koja najbolje oporavljaju čovjekovo srce, dušu. koko god danas, čitav dan osjećaš zamor. Uđeš u ovaj prostor, prvo net vidiš kakve slike. Vidiš ove bijele zidove i podsjetite, subhanallah, sutra kad ona dva komada platna kad me zamotam. Nedavno sam čuo subhanallahu zbog čega se oni čefini nikako ne šiju. Je fenomenalan jedan čovjek rekao, kaže nešiju se jer je njihova smisla samo da ti pokriju ustidno mjesto. Ništa što se tiče vezivanja, što je karakteristika dunjalka, ne smije biti na tim čefin. Dakle prva stvar i to je dakle sutra kad si u džamii, kad vidiš nekoga da je umjesto dalandara čaršijom odlučio da malo ode srijedom ili ode ponedjeljkom, ili ode subotom ode između akšama i jaci ode u neku džami gdje zna da može nešto prušti oživ te džamije tako ode, ako ga vidiš možeš mu reći hajde bujrom, hoćeš sa mnom da, da nešto pojerim znači možeš pozvati insana jel, iz džami iako je on u džami u kojem je u na najdražem mjestu ako zikri ako uči kur'an ili ako klanja namaz, radi ono što je najbolje bez obzira na to Možeš doći pozvati ga. Zašto? Zato što je Resulullah došao. Venez, kaže mu, Resulullah, jel te poslao? Ebu Talha, kaže, jeste. Kaže, jel te poslao? Da. Jedimo, jest Kaže, Resulullah, ustanite. Ajmo si da jedimo. Dakle, prva stvar, i to, ja vas molim. Danas, problem muslimana je u tome, što smo mi sveli? Kompletno učenje islama na ibadet komplet. A pod ibadetima mislimo samo na namaz, postita, učenje Kur'ana. Sve što insan radi, tražijeći zadovoljstvo gospodara, sa bismilom, proučivši bismilu, nije ti, dakle, namjera mu je da jača sebe u pokornosti, alavio ibadet. Danas je nama, samo kad sam u namazu ibadet, ne, ne, kad si sa vavom na ručku, ako jediš sa bismilom, kaži gospodaru, dadi me, ova snaga koja će u mene ući, da bude samo u dobro i tada si u ibadet. I zbog toga, znači, prva ova poruka hadisa jeste i kad si na najboljem mjestu na kojem možeš biti, a to je džami. I kada radiš najbolje što možeš raditi, spominješ Allah, Đalšanu, donesiš salavate na poslanika, razmišljaš o svom životu, gdje sam sada, kuda ću ići, gdje ću biti za 5 godina, gdje ću biti za 10 godina. Imam neke ciljeve, imam neke ambicije, da uz Allahovu pomoć napravim nešto u životu, hoću da razmišljam o tom i u džami. Na mjestu gdje ću klanjati namaz, pa ću klanjati dva rekiata na file, pa ću suru koju znam. Znam zadnje tri suri, proučit ću njih, alhamdulillah. Proučit ću Fatihu, kula uzbra bil tale, kula uzbra nas, i kulhu vallahu ahad, i podiću ruke, jer je poslanji ih rekao. Učite Kur'an i molite Allaha, jer će doći vrijeme da će ljudi učiti Kur'an i moliti ljude. Imaš problem, prouči nešto od Kur'an, znaš jasim, sjedi prouči jasim. Zamoli gospodar, ovo je tvoja knjiga, molim te najvećim imenom tvojim, otvori mi vrata svoje milosti. Međutim i u tom stanu čovjek može pozvati insana da izađe, hajde da idemo da jedemo. I to je nešto što je lijepo. Ja sam primijetio kod mnogih muslimanskih zajednica gdje sam bio. Hvala Allahu i u našoj diaspori toga ima, ljudi se druže u džaniju. Ljudi čak nesu jelo pa jedu u džaniju. I naravno i to se može ratal, treba gledati da se džamija ne ne uprlja u smislu da se ne napravi nešto što bi odudaralo, odudaralo od od onoga zbog čega je džamija tu. Drugo što što imamo kod poslanika sallallahu alaihi ve selle je to da on kada dobija poziv, ja hoć Evo maloprije sam vam rekao, i zaista mi smo Alar Ahmet ilovaj profesor koji nas je zvao da na ručak mene je mogla baba iz iz Beheram Begovlje medrese. On je preselio na Hiret, na Arefatu, kao hađija. I Allah davanja, mi smo to strašno cijenili, što je on nazvao. Mi bi došli kod njega i čitali smo Hanefijski fih kod njega u kući. I onda bi dva, tri sata bi čitali, negdje od pola šest, šest počinjemo, do pola devet, devet čitam. Jer nam je nastava počinjala i za deset. I onda od devet do deset doslovno, oni to zvao Dorčkom, ali to je za nas bilo ono gozba. A zaista gozba, u pravom smislu riječi. Kad vidiš tu sofru, ti vidiš da je to kao kad da, da ti najdraži u kuću dolaze tako njegova supruga Hanuma napravila za nas, ujutru u devet saati. Dakle, morala je ona ustati od pet, 6 šest, šest, kad klanja sabah i nema više spava. I naravno, dobro, sad mi kad pozivam kaj hamura kifle, da se barem ne obrukam, jel? Ja. Ali je zanimljivo, subhanallah, što upravo to sam gledao. I nama je to čašćenje bilo, da kažem, onda sam naišao na hadise koji govori kakva je situacija vladala u vremenu Resulun Laha, s.a.v. Hazreti Omer dođe kod Hazreti Ebu Bekra i pita ga Ebu Bekre, ima li kod tebe šta da se jede? A Ebu Bekr podiže ona, svoju košulju i vidi, zavezo kamen za stomak. Želdac pricnuo Pa onda kaže Omer vid, kaže i ja, podigne Hazreti Omer i on zavijezo kamen. I vi znate da jedna od stvari koja tjera insana, da jede je osjećaj da je želdac, praza. A onda odu kod Resulullah, sallallahu alihi vselem, i ona je pitao njega, Boži poslanić ima lišta kod te bit. I kažu, kad hoćeš da znaš kod ti istinski abav, to je fenomenalna misla. Kaže, onaj u čijoj kući možeš jest i leć malo da odspavaš da se odmoriš. To je pravi abav. Takvi ljudi ne može život puno imati. Kaj, halali Abab, ja umoran, malo Mugla tamo otiću sam. Malo. Koliko imaš takvi ljudi? Jer da kažeš, Boga, ja imam jednog Ababa, zajedno smo ovdje od 95. i 96. ponikli. On kad kod mene dođe u kuću, Maksus kaže, daj nešto da jedi. Jer može kazati, ja mogu kod njega kazati. Jer zašto? je zna da uopšte, normalno, svako mi je bine san dao. Ali ne bi se svako usudio da traži. Razumiješ? Ne bi tražio jer osjećao bi nelagod. E sada, kod, kod ovoga, kada je postanjnik ustante. Poslanik je podigao svoju košulju dva su kamena bilo. Dakle vladala je glav. Resulallaha zovu kako lično, zovu njega. I meni naum kako je i Omer kad je bio halifa. Ko kad je učio od Božijeg poslanika sallallahu alaihi ve kad bi donijeli neku hranu koja je bitna, ono da kažemo ne bitna nego ajmo reći specijalitet. Kaže, govorio bi Omer, gledao bi u tu hrani, govorio bi, tako mi Allah dok zadnji od siromašnjih muslimana ne proba, nećeš ti probati. I govorio je svom stomaku. Zašto? Zato što osjećam, što će ja uzeti od toga? Nek probaju muslimanska djeca koja možda nema. I tako vam Allah, ovo poslanika, ovo ustanite. Zar tebe i mene ne podsjeća na to, evo dijete umrlo od hladnoće, muslimansko djete, evo. Oni koji pravi tu razliku, ja ne pravi. Meni je svako dijete dijete. I muslimansko i nemuslimansku. Ako se izbog čega čovjekova svije treba probutje kad dijete, smrzlo se dijete u izbjegličkom kampu. Sirijsko. Izbjeglica. Za rovo poslanikovo ustanite. Nije pozi svakome ko vjeruje u Allaha, u poslanika da kaže, neću ja dozvoliti radi viška kojeg u sebe unosim da neko ne dooboga od gladi strada. Od hladnoće strada. Mislim, najkraće je rečeno, zar nije poslanikovo ustanite ono što bi trebao biti stil življenja svakoga od nas, da nisam sebičan, da nisam izjavca, da da odvajam od sebe, da dajem od sebe, da pomažem od sebe. Za to nije, za nije, posla... kad govoriš o ašhedu enne Muhameda Rasulullah. Kad kažeš, kad to svedočiš zar to nije, upravo ovo, ustanite. Hajde, a šta ima da se jede, ješćemo zajedno. Pa podva dva zalogaja, po dva zalogaja. Po dva zalogaj, po zalogaj. Možda u tom zalogaju bude više bereketa nego nego u čitavoj večer. Treće i posljednje je vezano za ovaj hadiz. Hazreti Enes Ibn Malik je išao ispred. Ispred te skupine, ispred Božeg poslanika, ispred te skupine. Ja vas molim, vi svi imate mlađe od sebe. Stil života Muhameda, sallallahu alaihi wa sallam, jeste uvažavanje mlađe. Vjerujte da će vas djeca zapamjeti. Tokom studija bio je jedan od mojih ahbaba i moje sina. Mašala sad na fakultetu. On se i dan danas sjeća, tad je imao možda 4-5 godina. Ali kaže meni dok su drugi futbala igrali, a ja ne volim futbalu. Ja bi uzeo košarkašku loptu i sa njim se dobacilo. On to nije zaboravi. Ovo kada Hazreti Enesova izmečar kad kaže, išao sam ja ispred ni. On nikada neće zaboraviti da je Nega Rasulullah sallallahu alajhi wasallam pustio šta. Dam se osjećaja važnost kod nekog dječaka od 14, 15 ili 16 godina kad ide božijski postanik ide skupina uglednici ashaba a koji ispred ni ide dječak. I zato Puno puta sam to spomenu zapamtite, nama će za 10, 20 ili 50 godina biti onako kako se odnosimo prema dvije kategorije ljudi. Prema našoj omladini i prema ženama. Prema omladini zato što su oni budućnost, perspektiva svake zemlje, a prema ženama zato što će one biti te koje će odgajati i usmjeravati svoju djecu, najviše više nego otvijeti. I kaže jedan nemuslimani, ali vrstan filozof, kaže jedne zajednice i jednog društva mjeri se odnosom prema omladini i slabim kategorijama, ženama i drugima koji trebaju podršku svojoj životnoj misi. Uprav Dobro. Na kraju, evo, ove tri poruke, mislim da su za večera sasvim dovoljne. Zapamtite, hvala gospodaru, odvojite svoje vrijeme da uđete u džamiju u trenucima kada, kada nije namaz. Jer je Boži poslanik, s.a.v. rekao hoćete da vas obavijestim što je bdjenje na Allahovom putu? gdje nje na Allahovom putu čekanje namaza od namaza. Kad Allah počasti da odiš u džamiju, pa malo zatvori oči. Zatvori malo oči jer ima ima taj poseban bereket džamije, poseban bereket mešće. Ovdje su ljudi stotinama godina Allaha veličali. Ne mogu ovdje cigle i ovaj prostor ovdje biti jednaki kao mjeste gdje se Allah nije spomin. Ne Jednostavno dajeti, Allah Đalešanu dajeti poseban bereket u džamiji odaberite svoje vrijeme idite posebno posebno tam druga stvar koju smo spomenuli isto tako pitanje zahvalnosti na, na vlagodatima imamo alhamdulillah i nastojite da, od onoga što nam je gospodar dao da odvajam meni su ahbabi skrenuli pažnju da kaže otanila je kaže hrana mi smo uveli pravilo zašto karakter se mijenja karakter se mijenja malim malim koracim mi imamo projekat on se zove lokma to je zalogaj hrani Donesi pola kile rižije, donesi kilu brašna, donesi bilo što. Samo četvrtkom kad dolaziš na halku, nemoj da nisi... Ako ne možeš doći kod mene, ja ću i ne moraš mi čak ni vratiti. Ali ako treba, nađi odvoji od sebe marku, marku. Ali kupi nešto i donese da to mi sutra prenesemo u narodnu kuhinju. Ovdje, hvala gospodaru, na, na hiljade kilograma, na tone, smo prednijeli, ja mislim preko 13, 14 tona od krilike. Oso 18 je više, 18 tona hrane iz ovog malog prostora. Paste ovde nema 1000 duža. Allahu velao sam ja sam misio da je 13, to sam više. Znači ja vas molim i navikavajte sebe. Ne, ako ne ako promijenite, ne siđava vam se više što Kenan Mustić govori nemogodnega ništa, na u slobodno ti je negdje drugdje da te Allah pomogne, da Bog da ti Allah sav rata dženet otvori na svaka uho. Al ostane da daje sadak u jednom heftešnom bar. Ako ga Allah počesti da može svaki dan, neka ne je svaki dan sadan. Znam se, svaki dan odvojiš. I to odvojiš kom je? To kad dođe na onaj kazan tamo i onima koji trebaju, on mora biti socijalni slučaj, ne smiju imati nekretninu koja je veća od, ne znam, 20, 30, 40 kvadrata. To su ljudi koje je država prepoznala kao ugroženi. Zato vas molim, kada dolazim ovdje, to to grate i to recite, gospodar, ovo je zahva. I gledaj da niko, kad ubacuješ, gledaj da tako przo ubaciš da niko ne bdi. Da niko ne vidi. Jer ono sa čime se svimi borimo jeste pitanje iskrenosti. Zašto nešto radimo? Jel radimo da kažemo mi smo skupili, ma ne... joj, mi to radimo zato što hoćemo sebe da mijenjamo. Uz Allahovu pomoć da sebe mijenjamo na bolj. Da ne gledamo tuđe ima hane nego da gledamo kogog da kako da gradimo kod sebe vrlimo. I posljednja treća stvar, čuvajmo se čuvajmo se sebičnosti. Pazite, onaj ko je sebičan onaj ko je sebičan To je, danas sam studentima ispričao, pa su se nasmijali. Onaj Beduin što je došao, pa je pomokrio se u džami, pa su htjeli ashabi da ga udare. Jel? Pa je Boži i Boslanik, s.a.v. rekao, ostavite ga, nemojte ga dirati, nemojte ga pomijetati čak dok... Pa kada je završio, kad su ashabi posuli vodu po tome, on je pručio dovu, kaže, Allahu marhamni warham Muhammeda, wala darham mana ahada. Pručio ovakvu dovu, kaže, gospodar moj, smiluj se meni muhamed. I kaj nikome više. E nemojte takvi biti. Danas imate ljude koji se sistematski uče. Pazite, do, došli su sa sistemom razmišljanja koji je sebičan. Sistem razmišljanja. Znači percepcija ja, ja i ja. Ja često to zovem kolokvijalno školjka jaja. Zašto? Jer on je sebe stavio, to doslovno sebe je stavio u prvi plan. I vi vidite, čim čovjek puno koristi. Ja sam bio, ja sam vidio, ja sam uradio. Stani bolan. Ja... Dok se, dok se ja ne istopi u tvojom životu, ti ne cijeniš ono što ti Allah dao jer sve što si uradio, uradio s ono što ti Allah dao on da kaže, alhamdulillah, Allah me je počastio pa sam to uradio isto se rekao, Allah me je počastio pa sam to napravio Allah mi je dao pa sam bio u stanju da spomijeniš onoga koji ti je dao da zatvoriš rata šeitanu da te zatvori u sebičnost M molim vas ovdje, obratite pažnju Da je sebičnost bolest koja je bolest karakter. I danas u našem vremenu vi znate da imate ljude koji smatraju i nije sve što je po zakonu i moralno. Smatra da je moralno da on uzme 6, 7, 8, 9 maraka, a da neki djedo i nana zajedno penzije imaju 500 maraka. On smatra da je to moralno. Ja ne usporavam da je možda po zakonu. Ali tebi je pitam, jel misliš da će Allah pitat za haran ili će te pitat za halal? Hajmo hipotetički reći da ti je tih 8.000 bilo ili 7.000 ili 4.000 ili 5.000 da ti halal bilo. Da uzmiješ od novcovi građana ove zemlje koji žive ovako kako žive. Zapamtite, nije sve što je po zakonu i moral. Allah je žalješan uči svakoga od nas pitat. Prvo za što te pitat jeste kako si metak stekao i kako si ga potražio. Sjetite se da se blagodati čuvaju za hvalnošću. Ona je insan koji je zahvalan Allah na vidu, Allah će mu čuvati vid. Ona je insan koji je zahvalan Allah na blagodat trpeze koju ima mi večeras kad dođemo u kuću. Hvala Allah u svaki od nas ako ništa ima hljeba i pavlak je na meseče. Zapamtite da večeras imamo stotine hiljada ljudi koji ne samo da su ljudi, dakle naša braća u stvaranju, nego da imate na stotine hiljada muslimana i muslimanki žena i djeci koji će večeras ući ne u svoje kuće, nego će ući u šapar. I pita se kako da sutra obezvijed je zaloga. Jer? I kako da nahrani svoj djecu. Zapamtite to. I mi živimo u takvom vremenu. I zato radimo, radimo. Na tom je da mi mijenjamo sebi. Pustimo se drugi tuđih Mahana. Znam Mahana, Allah dragi. Znam svojih puno, a mnogi ih ne znam. Znamo danas da smo se fokusirali tamo na nekoga drugoga i da govorimo ima ovaj nevalja, ima ne, ne, ne, ne. Oni je Allahu Đalešanu, u Kur'an i Kerimu se kaže, kaže gospodar gospodat, وَكُلُّهُمْ أَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرُدًا Svako od vas će pojedinačno pred Allaha izaći. I Allah će tebe pita šta stirati. Imao si obavezu da skrijine šta je moralno, šta nije moralno, zašta će insan... Ali možeš li? Njegova mahana, njegova mahana nije tvoja vrlim. Nije tvoja i moja vrlim. Ja molim gospodara da nas sačuva sve. Molim gospodara u danima ispita da dadnijak obogda da studenti i studentice polože ispira. A obogda da nam budu dika i po nas ani. Euzubillah ima šeitana rađim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Otefa. O salatu. O salamu ala si idina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man vafa u ufa. Gospodar, naš počasti nasa. Nemoj nas ponizit. Gospodar, našo prosti nam grijehe. Nemoj nas kazniti. Gospodar, naš najvećim imenom, molimo da nas počastiš da tebi zah Gospodaru počasti naše jezika da samo dobro govori. Počesti naša lica da svjetla budu na suđnjem danu Gospodar, uvede nas milošću svojom u dženet. Gospodar počasti nas društvom svoga mladenika na ovom i na budućem svijetu. Počesti nas da budemo u njegovom društvu tako što ćemo njegov životni put slijediti. Počesti nas da budemo u njegovom društvu tako što ćemo njegovim šefatom tvojom milošću ući u dženet. Mm. Gospodar, no ni nije malo ako ga ti primiš, pa te molimo da naš dolazak primiš. Gospodar, ni djelo nije veliko ako ga ti odbiješ, pa te da naše ni djelo ne odbiješ. Neka među niko ne sreta, ne, bude. Gospodaru, molimo te, dadni nam svako dobro koje smo od tebe molili, ako je to za nas dobro. Gospodaru, ti sve znaš, a mi ne znam. Gospodaru, otvrni nam vrata samo onoga što je za nas dobro na oba svijeta. Gospodaru, ništa nije lako sam onoga što ti ne olakšaš, pa te molimo olakšaj nam samo ono što je za nas dobro na oba svijeta. Gospodaru, molimo te, smiluj se našim roditeljima. Smiluj se braći i sestrama. Smiluj se umetu Muhameda. Smiluj se svim nedružnim. Gospodaru, molimo te, pomozi nas da uspostavljamo pravdu i pravičnost. Gospodaru, počasti nas da štitimo živote svih ljudi. Počast nas da i metke, i metke svih ljudi. Počast nas da jedni drugima budemo vrača bez ikakvog interesa. Najvećim temom molimo proživna su društvo svoga miljenika, sačuvana od sebičnosti, Gospodar. Molimo te, počasti naše studente i studentice u uspjeh. te, Gospodaru, da oni predano uče da im ispit uspješni budu. Gospodaru, molimo te, podari nam hajle, čestite brače i i čestite porodic. Gospodaru, počast nas da budemo od iskrenih tvojih robova. Neka nam duňaluk ne bude najveća briga, molimo te, Gospodaru. Neka nam dunia ne bude najveća briga molimo te gospodaru neka nam tvoje zadovoljstvo bude najveća briga molimo te najveći vremenom gospodaru subhana rabbika rabbil izeti amma isfurus salat walhamdulillahi rabbil alamin afak dalek mini i ja wassalamu alayka ya ya rasul allah